det jag inte jag det är svårt att hålla igen. som det. Jag, jag brukar vara rätt så lugn annars som jag mål, men nej då så ja det svallar över när man ser glädjen och sånt. Välkomna till nyförvärv i Helsingborgs Dagbords bevakning av Rögle, nämligen Röglepodden. Jag heter Linus Salin och med mig har jag min kollega Daniel Rute och det är vi som ska guida er igenom den här nyhetsatsningen. Daniel, du kan väl berätta vad det är vi planerar att göra? Vi vill göra en fristående podd där vi inte i första hand ska prata om matchen som var igår och de som kommer till helgen utan en lite mer tidlös historia. Vi vill fördjupa och bredda vår bevakning av Rögle och det vill vi göra med att sätta en gäst i centrum. Och vad är det för typ av gäster som kommer att dyka upp här då? Det kan vara allt ifrån spelare till ledare, till experter, till gamla profiler. Jag skulle till och med kunna tänka oss att, att bjuda hit Hassan Andersson och låta honom prata om hans hockeyintresse. Och vi är väldigt glada och laddade inför det här. Vi hoppas... När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare.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 Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Svidea. Så att ni också är det. Den första gästen är inbokad men vi håller er på halvstår lite till- innan vi avslöjar vem som gästar oss första gången. Men ni kan redan kontakta oss, eller hur Daniel? Yes, roglebloggen är ett alternativ. Ni kan hitta oss på Twitter under roglebloggen också- där tar vi tacksamt emot all slags feedback och förslag på gäster. Så kan vi väl också säga att det kommer inte bara handla om rögle, eller hur? Nej, men det kommer att vara en så kallad grön tråd genom podcasten. Men förhoppningen är att kunna ta in specialgäster och göra lite specialprogram också. Och ha en lite bredare hockeybevakning i röglepodden. Och för att lyssna rekommenderar vi podcaster eller Beyond Pod, till exempel- och det går också bra att klickas in via iTunes och lyssna där. Hörrni, det här ska bli riktigt kul. Håll utkik på hd.se-sport så hörs vi inom en snar framtid. Ansvarig utgivare är Lars Johansson.